Book two If man Zwei Zwei Familie Familie al -Jadd. Der Großvater Der Großvater al -Jadda. Die großmutter die großmutter er und sie er und sie al ab der vater der vater al um die mutter die mutter er und sie er und sie al ibn der sohn der sohn al ibna die tochter die tochter hoherwah er und sie er und sie Al-Ach der Bruder Der Bruder الاخو die Schwester Die Schwester هو er und sie Er und sie der عم او الخال der Onkel Der Onkel العم Die Tante تي تانته دي تانته هو وهي اير و سي اير و سي نحن عائله فير سيند Die Familie ist nicht klein. Die Familie ist nicht klein. العائلة ist groß. Die Familie ist groß.